Kilencedik fejezet. Megindul egy gyors nyomozás. A kapitánynak közben kisé meggyúlt a dolga. A nagyságos asszony vallomása alapján közölte Dr. Blockkal, hogy elvált feleségét is ki fogják hallgatni. Dr. Block szerint lehet, hogy Margó megfordult az épületbe mert az unoka nővére itt kezelteti magát, de hogy hogy éjszaka mászkált volna. Arról neki is van tudomása, hogy Szerémi névvel beszél. Bizonyos békítési kísérletek folytak. A gyors módon beidézett doktor Blokné közölte, hogy igenis járt az épületben, de este, és nagyon sajnálja, hogy ezt megtudták. A színházi titkár lánya, akinek gépben van a lába, itt van, és ő meglátogatta. Tekintettel egykori házasságára a Block doktorral minden feltűnést került. Ön elmondta szereményének, hogy szerelmi kapcsolata egy karnagyja kis híján házasságra vezetett? Nem karnagyról, hanem színházi titkárról volt szó. És egy Verüné nevű hölgynek mondtam el, akivel közös podrász járunk. Nagyon csodálkozom, hogy visszamondtak. A rendőrség diszféten nyomoz, és a nyomozás közben tudomásunkra jutó egyéb adatokat nem hozzuk nyilvánosságra. Akkor bevallom, hogy csak ugyan vége a színházi titkárral. Arra is tettem célzást, hogy szívesen kibékülnék dr. Brockkal, de közvetítésre senkit sem kértem fel. Amikor ön távozott az épületből, hány óra volt? Fél nyolc lehetett. Sietnem kellett az esti pénztár miatt. Dr. Blochkal egyáltalán nem beszéltem. Ez azért van, mert nem találkoztam vele. Következett a krumpli óru. Maga nem mondott igazat. Maga éjszaka mégiscsak kint volt az épületből. Elpirult. Kérem, én egy percre kiléptem az ablakon, mert a vőlegényem, a kapus akart velem beszélni. Ő protezsált be ide. A kapitány szédült. Véletlenül blokknél járt előző nap az épületbe, és véletlenül a krumplióró elhagyta egy pillanatra a hálóhelyét. Szembesítették annába. Ez az a lány, aki tegnap este az étterembe jött? Ez az, mondta Anna nővér nyugodtan. Mi történhet? A krumplióró tűzpiros lett. Kérem, én sose láttam a nővért. Én csak hallottam, hogy mindenkivel kikezd... A kapitány elélyesen csapkodta az asztalt. Csend legyen! Torbát sebészt! A sebészt négy szemközt hallgatta ki. Ön tegnap este körülbelül abban az időben, amikor a lánc eltűnt, az étteremben beszélgetett Anna nővérrel. Ez igaz. Hivatalos ügyben? Nem, Anna nővére mennyasszonyom. A kapitány egyszer uzával játszott és gondolkodott. Úgy tudom, valami féltékenységi jelenet is volt. Ön féltékeny volt Szabó távra? Torbágy vállat mondt. Ugye? Anna féltékeny volt, mert délután új lakó költözött be, akivel valamikor sokat mutatkoztam együtt. Egy művésznő. Anna lejött egy percre, amíg a főhercegnő aludt, és követelte, hogy tartozkodjam a művésznővel való érintkezéstől. Közben jött a művésznő, és közben jött az új éjjeles nővér, aki zavarunkból kisegített. Behívták a krumpliórut. Ez volt az, mondta Torbány. Jött, és úgy tett, mintha Anna nővérrel együtt egy beteg felől érdeklődne. Engem látott a doktor úr? Engem látott a doktor úr? Kérem, kapitány úr, itt arról van szó, hogy rám kernek minden. A kapitány az asztalra csapott. Menjen ki! Miután a kumplióró kiment, sokáig gondolkodott. Miért állítja ez a lány olyan határozottan, hogy maguk őt nem látták? Torbágy vállat volt. Amikor kiment, egyenesen Wallensteinhez sietett. Kérlek, minden úgy történt, ahogy akartad. Azt az elárusító lányt nem említettük, de végre is csak belekerült az ügybe akárhogy akarod kimélni. Wallenstein gúnyos mosolyan lebigyeztette a száját, és kifújt egy kis füstöt. Egyenesen Torbágy arcába. tudomásul, ha az a kis elárusító lány belekerül az ügybe, akkor nincs ügy, és nincs szanatórium, és nincs semmi. Akkor kifizetünk 200 ezer pengőt, és született Gretschák Paulina visszavonja a feljelentését. Torbács sápat volt. Persze neked könnyű. Te feleségül veszed a providecilust a két házával, és fütyülsz mindenre. De ebbe a kifizetésbe a részvénytársaságnak is lesz beleszólása. Nem lesz. És nem kell úgy megijedni mindjárt. Részint meg lesz a nyaklánc, részint egyedül szegő Éva valhatna terhelően. És? És nem fog terhelően vallani. Majd itt lakik egy pár hónapig, és majd nem derül ki róla az éjszakai jelenet, amikor ti meg akartátok ölni egymás berényivel. Ezt honnan tudod? Egy nővér jön. Kérem, előkészítettük a beteget. Torbács sebész urat a műtőbe várják. Ezt honnan tudod? Egyelőre vet ki a berényi belét, és jó lesz, ha valami csillapított veszel be. Hudvarhelyi szerint nem fúródott át, de nem közönséges műtét. Ha akarod, elhívjuk boronkait konzultálni. Köszönöm, felesleges. És búgott a lift, és ment a műtőbe. És kefélte sokáig a körmeit, és gondolkozott, hogy honnan tudja a Wallenstein főorvos, ami berénivel volt. Wallenstein felment a princeszhez, aki szomorúan jut az ágyon. Eddig siker, megkíméltük magát főhercegnő. Úgysem terhelő a vallomás erre a új újápoló nőre. Csak Szabó Gustávnak ne járjon el a szája a rendőrségem. A princesz kiugrott az ágyból. Szabó Gusztáv a rendőrségem van? Igen, valami aranytálca miatt. Azt mondta, hogy lopta. Nem igaz! Én adtam neki! A Vaciszláv tálcája. Azonnal sürgönyözzön a Vaciszlávnak, intézkedjen a rendőrségen, hogy a tárcája miatt ne tartsák ott a Szabó Gustávot. Nagyon nehéz lesz, ha egyszer beismerte, hogy lopta. Azért tettem el, gentleman, mert azt hitte, hogy engem bajba sodor különben. Tessék azonnal segíteni Szabó Gusztávon. Vaciszlávot Bukarestbe éri utol a sürgöny. És öltözött és nézte wallenstein aki a hallgató gumi csövét az ujjaira csavarta, és gondolkodott. Maga megjegyezte három év előtt az én arcomat? kérdezte a princesz. Wallenstein bólintott. Miért jegyezte meg az én arcomat? Jó arcmemóriám van. Egyelőre nem menjen ki ebből a szobából. Sikerült elintézni, hogy a maga neve nincs benne a dologba. Majd én sürgőnzök Pacisztláv grófnak, hogy kirántsuk ezt a szabó Gusztávot. És azt hiszem meg lesz a nyakék is. Az egyik tettes már megvan. Kicsoda? Hát, ide figyeljem. Nem olyan egyszerű a dolog. A Berényiné valami módon magához tért hajnalban, és ment a férjét keresni. Ez lent ült az étteremben, torbádja a konyakot ittak. Berényiné csinálta az egészet. Hallotta lentről egy londiner hangját, hogy vigyenek Stambul cegőévának a 125-be. Ment Szegő Évához. Most csak még egyet nem tudok. Szegő Éva gyanútlanul jött ki a szobájából, és közben én is végeztem néhány kihallgatást, kezébe volt a nyaklánc. A betegasszony azt hitte, hogy a berényi vettem az ő pénzéből, hisztériás rohamot kapott, elvette a nyakláncot a nőtől. Szegény Éva elmenekült, a betegnő folyosókon követte. Valahol a betegasszony elájult, és kivették a kezéből a nyakláncot. Anna nem tehette, mert ő ugyanakkor lent volt torbács Pipi nővér találta meg az ájútnőt, de akkor már nem volt a kezében a lánc. Pipi nővér sem tehette. Nem tesz ilyet. Miért aggódik maga? Fél, hogy elveszíti a szanatóriumát? Mondja, egyáltalán minek magának ennyi pénz? Fontos a pénz. Kell. Mi fontos különben? Maga nem hisz abban, hogy sokat tud? Nem. Az ember nem tud sokat. Senki sem tud sokat. Ez az igazság. Az emberek hisznek bennem, és én hagyom őket. Hát ez nem igaz. Láttam, amikor bejött ahhoz az asszonyhoz, és belevágott, lebigyeztette a száját. Szerencse, ugyanennyit tudok ebben a nyaklánc ügyben. Fölé, miért jó magának, hogy ezt a kis a görög herceggel föltölni hagyja? Mert nem érdekel. A görög herceg. Három éve, amikor itt álltam, azt mondtam, jó lenne egyszer bejönni ebbe a szanatóriumba, és nem betegnek lenni. És gyorsan hozzátette. Persze, nem úgy, hogy a torbány megoperáljon. Wallenstein megfogta a lány kezét. Megteszi nekem, hogy itt marad a szobában? Nem mozdul ki? Nem fogják belekeverni. Én vigyázok. És kicsoda az a maga mennyasszonya? Wallenstein arca elborult. Egy tőzsdei tanácsos lánya. Van két háza, mondta gúnyosan a hercegnő, és tele lett a szeme könnyel. Van neki két háza, magának lesz tizennégy autója, és este tizenegyig fog dolgozni, amíg idegösszeroppanást nem kap, és elutazik egy hónapra azzal a kis félig pupos nővel, és a lapok megírják. Maga honnan tudja, hogy milyen? Láttam, beszéltem vele. Itt bent volt a szanatóriumban, titokban, éjszaka. Mert féltékeny magára. Mert jó tudja, hogy magának csak a házai kellenek. És hordja el magát. Takarodjon ki innen! Takarodjon! Sikortott a Hordja el magát, Wallenstein főorvosúr! Wallenstein elment. A főherceg nő magára kapta a köppenyet és felsietett az emeletre. A főhercegi folyosó el volt zárva. Erre most nem lehet. Kegyeskedjék! A főorvosúr küldött. Féretaszította a ruhást és kopogás nélkül egyenesen bennyit a hercegnőhöz. Anna nővér a másik szobában ilyenkor szvejget olvas, és minden csappanásra unottan lebigyezti a száját. Unalmasak. Egyszer azonban, mint a szélvíz, berohan valaki. Azt mondja görögül a hercegnek. Kérem, tessék átmenni a másik szobába, nekem beszélni való van a főhercegnővel. a szanatórium görög tolmácsa vagyok. A madárfejű szőkeherceg áll, mint egy sóbálvány. Nem ereszgessé itt a szemeit, aztán majd magával is beszélek. Most a hercegnővel kell beszélni. De hiszen a hercegnőnek nem szabad beszélni. Hebegi a főherceg. Olyan a polipja, hogy csak franciául meg görögül nem szabad neki. A főherceg átmegy a szomszéd szobába. Anna behajtja a Fusé című könyvet, sóhaj, mosolyog és feláll. De a madárfejű főherceg int, hogy csak maradjon. És idegesen sétál. Mi ez? Zim-zum! Valaki két pofont kapott oda bent, ez kétségtelen. Foglaljon helyet, mondja neki Anna ápolónő. Tígy! Valaki egy harmadik pofont kapott. De lehet, hogy ő ezt csak képzeli, mert az ápolónő nem szól semmit. Holott egyáltalán nem képzelődés volt. Amint kitette a lábát, a főhercegnő és kovácságnes egymással szemben álltak. Ad ide a nyakláncot! Kovács Ágnes valamit akar mondani. Két villámgyors pofont kap. Add ide a nyakláncot, mert kiszedem a szemed. Az egész disznóságot tudják már. Ágnes sietten áll, és nagy könnyek potyognak a szeméből. Ekkor kapja a harmadik, jóval kisebb pofont. Nálam van négy brilliáns, még kilenc hiányzik. Ad ide, mert úgy bezáratlak, mint a piny. Én nem tudom, miért mondja. Majd megmondom, miért mondom. Amikor az ápolónő lement az étterembe a sebész után, te megijedtél, hogy mi lesz ebből, és elindultál engem keresni. Ezen a folyosón senki sem lakott, csak Szerémini és Szegőéva, aki akkor a frászt kapta, és bezárkózott a fürdőszobába. Ott láttad feküdni a sárga hajú asszonyt a kezében a nyaklánccal, és akkor arra gondoltál, hogy a hesznek vége lesz, mehetsz vissza megint az áruházba, jönnek megint a divatrevük és keréni, aki nem hagy békén, és kivetted a kezéből a láncot. Ez igaz, de marad még a kezébe, mert erősen fogta. Az már rendben van, az megvan nekem. Azt a szanatórium miatt egy ápoló növette ki a kezéből, aki éppen visszajött, és a három brilliánsból akarta biztosítani a férfit, hogy lesz egy szanatóriumba. Anna nővérnek a jobb arca kisé piros volt a délután folyamán. Vele beszélt a főhercegnő, amikor torbány bement a műtőbe, és ketten maradtak az előkészítőbe. – Miből akart maga a szanatóriumot venni? – Semmi köze hozzá. Ha én kinyitom a számat, olyan botrány lesz, hogy maga szabó busztával. – Puff! – Egy pofom. Anna nővér kezébe megjelenik egy kis revolver. – Ha még egyszer hozzám ér, lelövöm! – Még egy pofom. Nem lőtte le. A lánc egyrésze visszakerült a főhercegnőhöz. Újabb négy émát most előkerül Kovács Ágnes alól, az összesen hét még hiányzik 6 a tizenháromból. A princesz megigazította magán a flanelköppenyt a legédesebb mosolyával, de az óra körül furcsa, keserű ráncokkal reket hangon invitálja a madárfejű főherceget. Szilvú és távozik. Ő felsége megáll az ajtóban, és nem kétséges, hogy a hölgy, aki hócosan az ágyon ül, föl lett pofozva. És tenyerébe rejti az arcát, és sír. Ő felsége leül mellé, és simogatja. Valami dereng benne. Anna nővér ismét felveszi a fusét és olvassa. Áron perc múlva hallett cuppantást. Lebígyezti a száját, sóhajt és legyint. Most a princesz a műtő felé megy. Lehet, hogy torbágynál vannak a hiányzó gyémántok. Pipi nővért fogja el. Ide hallgass, Pipi. Baj van, mindenki téged gyanúsít a lopással. Aki érem merészeli mondani. Hallgas. Kaptál az éjjel száz pengőt, és eltetted. Aki pénzt lop, az mást is lop. És Szabó Gustáv a rendőrségen bevallotta, hogy kihallgatott téged. Te vitted el a nőt, és a kezébe voltak a gyémántok. És aztán Szabó Gusztáv hallotta, azaz Szabó Gusztáv azért dühös rám, mert én az Emmát felpofoztam, mikor ide mászkált éjjel az emeletre. Mert aki nincs szolgálatban, annak nincs itt semmi keresete. Te szolgálatban vagy, és mégis panaszkodsz, hogy kevés a kereset. Ide hallgass Pipi, te vitted a nőt, és valakivel találkoztál, ezt már mindenki tudja. Kivel találkoztál? Pipi hebeg. Ne dadogj Pipi, érzi, hogy most le kéne kenni egyet, de hát Pipi az más. Ez visszaad egy felet, és három napig fekszik tőle. Pipi éppen adagolja az altatókat, előkészíti a gést, meg az ampullát, meg a fecskendőt injekcióhoz, és nem felel. Meglátott Pipi bezárnak. Akkor a fiadat is elengedik a városházáról, mert büntetette előéletű anyja van. Viszont ha megmondod, én segíthetek rajtad, mert tudd meg, hogy én a Wallenstein huga vagyok. Én sok mindenen segíthetek itt, ha akarom. És rágja a vén ápolónő fülét, míg ez végre megszólal. Valakivel találkoztam, egy hölgyel, aki barnak alap volt, és valami szörme kepp, és segített bevinni a beteget. És mostan hagyjon béként, mert én többet nem tudok. De több nem is kell. A princesz rohan fel a műtőbe. Torbács sebész kint van az előkészítőbe. bele minden zsebébe. Aztán rohan a telefonkönyvhöz. Két kezét a szívére szorítja, hogy el ne ájuljon. Megvan. Telefonál. Sír. A haját csavarja. Húzza. Egyik ujjára tekeri, a másik kezével a könnyeit törli, és beszél, és magyaráz, és este van. Lesiet a melléklépcsőm, keresztül a tálaló konyhám. Kiér a szabadba. Átsiet a nem Istenem, Istenem, csak sikerüljön! A régi dependence megállítja őtem Emma. Álljon csak meg maga kis kígyó. Ne félje, nem bántom. Én örülök a 800 pengőnek, de tudja meg, hogy kijeresztették a rendőrségtől. Valami nő adta neki az aranytárcát. Majd magával is úgy elbánik, mint velem ne féljen. Majd ő megcsinálja, hogy maga jól keressen, mert van összeköttetése. Igen, igen, maga nem tudja, hogy Szabó Gustáv miféle összeköttetésekkel bír ebbe a szanatóriumba. De majd megtudja, majd oda helyezik magát az első emeletre. Kitúr valakit a helyéből, hogy maga jól keressen, és elszedi a pénzét. És ha megunta, akkor neki egy szavába kerül, és maga röpül valahova hátra az idegosztályra, vagy a zsábásokhoz. Vagy fürdőnőnek. Ne féljen, nem bántom én magát. Majd megveri az élet Szabó Gustával éppen eléggé. Tudja meg, hogy nem igaz. Maga se tudná az okát adni, hogy miért teszi ezt. Szabó Gustáv inkább azt mondta, hogy lopott, sem hogy engem kiadjon. És én akartam, hogy eljöjjön a rendőrségtől, különben bezárták volna az arany cigaretta tárcáért, mert engem szeretett. És elkészült rá, hogy a másik nő pofon vágja, de abval se törődik. Tartozik ennyivel Szabó Gusztávnak, aki lehet, hogy különös összeköttetésekkel rendelkezik, de szó nélkül feláldozná magát érte. Emma szomorúan leül egy kőre a ház mellett, és a haját igazgatja remegő újakkal. Igen, súgja szomorúan. Csak ezt akartam, hogy fájjon magának. De mondta nekem tegnap, magát szereti, eladja a motorkerékpárt, és tisztességes ember lesz. Ezt mondta, pedig soha nem volt egy egyenes lépése. A nők mindig a nők. A princesz mellé jut. Hát most azért megveri őt az Isten, mert hiába adja el a motorkerékpárját, én mégse leszek a felesége. Ezt most már ő is tudja, biztos. Ő azt hitte, hogy a tárca dublé, és hogy én is dublé vagyok. De ez a Szabó Gusztáv egy okos fiú. Ezt most már tudja, hogy nem csak a tárca valódi, mert sürgönöztek Bokarestből. Egy gróf. Kicsoda maga? Kérdezi Emma szomorúan. Az mindegy. Én is csak olyan szerencsétlen vagyok, mint maga. Szerelmes vagyok valakibe. De nincs egy egyenes lépése. És csak a pénz meg a karrier. Képzelje el Szabó Gusztávot mikroszkópban, ezerszeres nagyításban. Emma búsan bólogat. A vall És mindketten sírnak. És a princesz megöleli Emmát, és Emma simogatja a kezét, és akkor már tudja, hogy ez sohasem volt ápolónő. Ez nem babrát lavórokkal, a borogatásokkal, és a princesz az súgja. Nem kell neki eladni a motorkerékpárt. Most ott áll a tárca. Abból kifizetheti magának a 800-et. És tovasúan. Tülkölés hal. Fényt lát a rácsos kaponál. De ekkor egy erős kéz torkon ragadja. Most megvagy! Hát te miattad mondják, hogy én éjszaka mászkálok! Gyere a kapitány úrhoz! Két kézzel belemarkol a krumplióró vörös hajába, és lerántja. De a krumpliórú neki szaladt fejjel a gyomrának, gurulnak és verekszenek. Végül a princesz kiszakítja magát, és rohan a kapuhoz. Valakivel beszélnek, valamit átvesz. Siet vissza. Fut. Egyszerre felcsillan egy kézi lámpa fénye, a krumpliórú diadalmasan ordi. Itt van nálam a fele pizsamája, ez volt az. Megálljon, ki maga. A kapitány előtt áll, és átadja a láncot mind a tizenhárom brilliánsal. Én Szofi főhercegnő vagyok, és beismerem, hogy tegnap este Szeréminél szobájából elloptam ezt a tizenhárom brilliánst. Szabó Gusztáv segített nekem. Én segítettem neki, mondja egy hang a sötétben.